Catalans want to vote i human towers for democràcia. París, Berlín, Londres, Brussel·les, Lisboa, Ginebra, Roma, Barcelona, capitals europees, centres de cultura i de política referents al món. I desenes de viles arreu de Catalunya, totes elles viuen avui l'expressió democràtica de milers de catalans que reclamen votar el seu futur polític en una consulta el proper 9 de novembre. Una acció feta aquesta vegada a partir de l'espectacularitat i la bellesa dels castells, un dels actius més potents de la cultura catalana. Uns castells que avui han esdevingut castells per la democràcia, uns castells declarats Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat per la UNESCO, que avui representen més que mai els valors del treball, la solidaritat, l'ajuda mútua per aconseguir un objectiu tan noble com ho és, el que es proposa aconseguir el poble català, poder decidir lliurement i democràtica el seu futur. Uns castells que són símbol, com Catalunya, de coratge i esforç col·lectiu per veure'ns lo impossible. Els catalans fa anys que estem expressant el carrer i a les urnes que volem fer servir la democràcia per decidir quin ha de ser el nostre encaix en aquesta Europa del segle XXI. Democràticament hem expressat a través de les mobilitzacions més massives i pacífiques del darrer lustre a Europa, que són partidaris de resoldre aquesta anomalia amb una consulta el proper 9 de novembre. I la resposta per part de l'Estat ha estat negar reiteradament la consulta i negar el diàleg per buscar una sortida a un pla massiu a Catalunya. És aquesta reivindicació normal i democràtica la que avui els catalans portem arreu d'Europa, i ho fem no per demanar permís ni en para, sinó per explicar-nos i fer-vos conèixer qui som. Què volem i com pretenem compartir un futur amb tots vosaltres, ciutadans de l'Europa del segle XXI. I volem manifestar també el nostre agraïment als milers de castellers que han fet possible aquesta jornada que mostra el millor de la cultura catalana. Una cultura que, des de fa segles, forma part d'una Europa culta i viva que també reivindiquem. Una cultura que ha vist néixer i consolidar la democràcia. I, en definitiva, és un acte democràtic allò que demanem als catalans. Els catalans volem votar i volem decidir el nostre futur amb un referèndum. Fem una crida a tots els ciutadans europeus. L'Europa del futur la volem aixecar amb vosaltres, com si fos un gran castell. Ajudeu-nos a fer pinya.